capitolul 5, versetul 5: versetul Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Să nu ne gândim numai la bogații și exploatatorii în lucrurile pământești, în cele materiale, cunoscuți de toți ca fiind vrăjmașii oamenilor și ai binelui, ci să ne gândim mai ales la cei care s-au așezat în locul care îi se cuvine numai lui Dumnezeu, adică la cei care stau în fruntea credincioșilor. Ei, uitând de interesele trupului lui Hristos, trăiesc în desfătări și plăceri egoiste, căci sunt și plăceri religioase egoiste, săturându-și ființa lor cu cele ce dă Duhul Viacului Acestuia. În timp ce satana plănuiește nimicirea trupului lui Hristos, biserica, cei care s-au pus conducători peste poporul lui Dumnezeu, trăiesc în îmbuibări și în exploatarea celor sinceri în credința lor. Puternicul împărat Charles Quint. Ajuns la bătrânețe, a părăsit gloria acestei lumi pentru a se retrage într-o mănăstire, hrănind zadarnica speranță de a găsi acolo pacele untrică. Marele poet englez, Lord Byron, copleșit de bunurile pământului, a declarat cu amărăciune după ultima sa aniversare. Toamna zilelor mele a sosit, timpul a distrus florile și fructele, numai durerea, ea m-a învăluit. Goethe, celebrul poet german, în seara vieții sale, acoperit de onoruri și demnități, a mărturisit că în timpul vieții sale nu a fost fericit cu adevărat mai mult de două zile. Pentru ce? Averea, puterea, onorurile, darurile cele mai strălucite nu dau pacea lăuntrică. Atunci, unde să găsești pacea? La acela care este el însuși Dumnezeul păcii, la prea fericitul Dumnezeu. La El să mergem, El singur poate să ne dea această pace. El, Domnul Isus, a obținut pentru noi această pace plătind-o scump prin moartea sa pe cruce. Pentru a șterge păcatele noastre și a ne împăca cu Dumnezeu, El s-a dat pe sine însuși la moarte. Fericitul Augustin, după ce s-a trudit în zadar să găsească pacea sufletului său, s-a întors în sfârșit la Domnul Isus prin credință. A cunoscut adevărata pace și a scris, inima nesățioasă și agitată a omului nu -și, găsește odihna, nu și găsește odihna decât în Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu va fi cu atât mai aspră cu cât cineva a cunoscut voia lui Dumnezeu și nu i s-a supus. Să nu uităm că bogații, mai ales cei care se socotesc bogații în cele spirituale, lasă pe Domnul Iisus la ușa inimilor, la ușa adunării unde stăpânesc. Cei care au Duhului Dumnezeu observă lucrul acesta și caută să se alipească mai mult de Mântuitorul lor. Mai mult ca bunurile lumii, mai mult ca tot ce-i scump în ea, mai mult decât se poate spune se e iubirea ta mai mult mai mult mai mult mai mult decât se poate spune. mai mult mai mult mai mult sus ei iubirea ta. Versetul șase. Ați-o sândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivia. Neprihănitul, adică creștinul adevărat, este străin și călător pe pământ. Patria lui este cerul și cetățenia lui este acolo. Comorile lui de asemenea sunt acolo și toată truda lui este să-și câștige cât mai mult, mărind aceste comori. Acolo este inima lui și toată alergarea lui este într-acolo. Felul lui de viață este cel de acolo și învață și pe alții să trăiască așa. Iată de ce el n-are loc pe pământ, iată de ce este urmărit și prigonit de toți cei care au altă viață și altă țintă. El este osândit și omorât pentru că felul lui de viață deranjează pe cei care au toate comorile aici, pe cei care aleargă să-și adune comoditate și fericire în viacul de acum. Acești bogați în cele de pe pământ nu pot suporta pe cel neprihănit și de aceea caută să-l înlăture din drumul lor. Ați o sândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. După cum s-a amintit și în meditațiile la versetele dinainte, bogații viaului de acum nu sunt numai cei care au averi materiale, ci și cei care au averi spirituale, moștenite fie de la părinți, fie strânse de pe fața pământului. Cel neprihănit care nu are altă bogăție decât pe Dumnezeu și care vrea cu tot din adinsul să aducă și pe alții la această bogăție, este urmărit și osândit. Toți bogați în forme religioase și în cunoștințe legate de aceste forme, toți cei care ocupă un scaun înalt în religiile existente în creștinism, toți se simt deranjați de cei neprihăniți, de cei liberi în Domnul Iisus Hristos, care nu-și caută comoditate pe pământ, de aceea îi urmăresc și o sândesc. Și cu atât este mai odioasă această osândire cu cât vine numele lui Dumnezeu și al adevărului său. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, căutați cu toată puterea și în tot timpul să fiți neprihăniți în cuvinte și în fapte și nu vă temeți de cei care vă urăsc și vă osândesc. Voi sunteți în mâna lui Dumnezeu și niciun rău nu vi se poate întâmpla. Voi sunteți biruitori Chiar dacă vi se răpește viața trupului, fiți fericiți că aveți parte de aceeași soartă ca a Domnului Isus Hristos, mântuitorul vostru. Mai mult decât înțelepciunea acei stui viac stricat și stricaci, mai mult ca cerul și pământul, Isus. Este cuvântul tău mai mult, mai mult, mai mult, mai mult ca cerul și pământ. Versetul 7 Fiți dar lungă răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Când Dumnezeu cere ceva de la noi, credincioșii săi, înseamnă că putem să-i dăm. Dacă ne spune să facem ceva, înseamnă că avem toate posibilitățile să putem înfăptui acel lucru. El nu trimite pe nimeni în luptă pe cheltuiala sa și nici nu cere înfăptuirea unei lucrări cu puterea și înțelepciunea proprie omului. Dumnezeu ne dă mai întâi și apoi cere să-i dăm din ale Lui. Așa-i Dumnezeu. Dar ceea ce putem să-i dăm, trebuie să-i dăm, pentru că altfel este împiedicată lucrarea Lui în noi și prin noi este împiedicată fericirea noastră. Când Dumnezeu spune, fiți dar îndelung răbdători, Înseamnă că putem fi așa, întrucât am fost născut din nou și în firea cea nouă poate să rodească Duhul Sfânt. Răbdarea și îndelungă răbdare sunt părți ale roadei Duhului în cel cu adevărat credincios. Cel neîntors la Dumnezeu, nenăscut din nou, nu poate să aibă roada Duhului, îndelungă răbdare, pentru că Duhul Sfânt nu are nicio legătură cu firea veche păcătoasă a omului. În cel născut din nou însă, unde se află și firea veche și firea nouă, Duhul Sfânt rodește continuu, în firea nouă, roada sa. Se întâmplă câteodată prin neveghere ca cel credincios să iasă de sub Duhului și să se lase târât de vechea lui fire. Atunci devine nerăbdător, agitat și capabil de greșeli. De aceea Domnul Isus a dat puternicul îndemn cenicilor săi, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea, firea pământească, este neputincioasă. Fiți îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Deci îndemnul acesta este dat celor care cred în Domnul Isus. Ei trebuie să sufere prigonirile și orice ocară fără dorință de răzbunare, iar acest lucru trebuie să-l facă până la venirea Domnului. Îndelunga răbdare nu are capăt. Credința care așteaptă cu răbdare este credința adevărată care nu va fi înșelată. Așteptare cu răbdare te întărește și îți crește viața nouă de credință și iubire spre o eternă fericire. Răbdarea este condiția principală a celui care urcă muntele încercărilor credinței. Cine urcă răbdător și fără întrerupere ajunge la țintă. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, Nimic nu este egal cu îndelunga răbdare, cel îndelung răbdător niciodată nu poate fi disprețuit, ci după cum trupurile vânjoase nu pot fi doborâte, tot așa nu poate fi doborât cel îndelung răbdător. El este atât de înalt, încât nici o săgeată nu poate ajunge să-l rănească. Și misticul creștin, Ilie Ecticul, spunea despre răbdare. Răbdarea este casa rugăciunii, căci este ținută în ea iar smerenia este materia ei, căci se hrănește din ea. Iar Sfântul Efrem Sirul subliniază cu putere. Cu adevărat fericit este acela care și-a agonisit îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare, ca și celelalte părți ale roadei Duhului Sfânt, se pot agonisi numai când rămânem necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, când suntem deschiși 100% pentru Dumnezeu ca să fim umpluți până sus cu Duhul Său. Nu este destul de răbdător acela care e gata să sufere numai atât cât crede el și pentru ceea ce crede el. Omul cu adevărat răbdător nu se gândește cine îl prigonește sau cine îl supără, cei mai mari ca el, cei de o seamă cu el sau oameni mai de jos ca el. Nu se întreabă dacă e lovit de un om bun și sfânt sau de unul stricat și nevrednic. El primește totul ca din mâna lui Dumnezeu ori de la cine ar veni și ori de câte ori ar fi lovit căci socotește totul ca un câștig, căci orice am suferit, dacă primim totul ca de la Dumnezeu, vom primi o răsplată scumpă. Dumnezeu ne dă ploaie, timpurie și târzie pentru ca să putem crește în omul cel nou și să rodim tot mai frumos până la venirea Domnului Isus Hristos. În vederea acestui măreț eveniment ne pregătește continuu. Câteodată nu înțelegem ploaia lui Dumnezeu, ea poate fi compusă din diferite încercări și am vrea să fugim de ea. N-ar fi însă cu putință roada îndelungii răbdări. Să ne încredem de plin în Dumnezeu, El știe ce ne trebuie. Ploaia târzie poate fi o vreme de încercări pentru cei credincioși, însă venirea Domnului Sus este foarte aproape. Această ploaie are menirea să învioreze poporul lui Dumnezeu, să-i trezească credința și dragostea în vederea întâmpinării mirelui iubit. Doamne, dă-ne harul Tău, ca prin el să putem avea darul răbdării și al îndelungii răbdării. Tu știi că noi nu putem suferi decât foarte puțin și că suntem înfrânți în ce durerea se face mai mare. Noi în Tine ne nădăjduim, vin în ajutorul nostru. Mai mult ca orice închipuire sau gânduri care se desfă. Mai mult decât se poate crede, Iisus, ești tu, ești tu în viață, Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult decât se poate crede. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult Iisus, ești tu, ești tu în Versetul 5 Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al răbdării. Mântuitorul nostru, Isus Hristos, este marele model al răbdării, iar Duhul Sfânt o lucrează în noi. Încercările, necazurile și dezamăgirile o cresc și o întăresc de lungă răbdare care ne este poruncită este starea de a primi fără cârtire și chiar cu nădejde și resemnare tot ceea ce Dumnezeu hotărăște pentru noi și așteptarea în liniștea Harului care ne este de trebuință sau a răspunsului la rugăciunile noastre. Dacă nu mi-interesc inima, cad mereu, mereu sunt biruit de orice duh străin și de orice ispită. Dacă nu-mi interesc inima cu mijloacele puse de Dumnezeu la îndemână, rămân slab, neputincios, fără roadă și fără bucurie. Dumnezeu nu mi-o întărește peste voia mea. Partea mea nu o face El. Cum să-mi interesc inima? Evrei 13,9 Prin har Rămânând în harul felurit al lui Dumnezeu. Credința este un har, suferința este un har, răbdarea este un har. Apoi, prin creșterea dragostei față de toți frații și față de toți oamenii, 1 Tesalonicen 3, să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și să vi se întărească inimile. Prin hrană duhovnicească, pâinea cuvântului lui Dumnezeu, psalmul 104 cu 15, apoi, prin rugăciune, psalmul 10 cu 17, umblând pe calea Domnului, 2 Cronici 17 de la 3 la 6, Rămânând în Domnul 1 cronici 29 cu 18 Răbdarea este fica credinței. Noi nu putem fi cu adevărat răbdători decât dacă credem că Dumnezeu călăuzește totul pentru binele nostru și pentru slava sa. Răbdarea închide gura cârtirii, păzește inima de răzbunare și întărește Duhul în lupta cea bună a credinței. Prin ea ne stăpânim pe noi înșine. Frații mei, sunteți nerăbdători? Atunci mărturisiți acest lucru, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va vindeca. Păcatul nerăbdării poartă cu sine multe nenorociri. El ne cinstește pe Dumnezeul nostru, întunecă fața dragostei și slăbește inima credinței. Numai prin răbdare ajungem la țintă și la biruință pe calea cea nouă și vie deschisă de Domnul Isus. Un om și-a cheltuit aproape toată averea pentru o sondă de păcură. La sfârșit s-a descurajat și a vândut izvorul pe un lucru de nimic. Cumpărătorul a urmat mai departe cu săpătura și peste două ore a dat de un izvor bogat de păcură. Numai două ore dacă ar mai fi stăruit cel din tii proprietar ar fi avut izbândă în munca lui. Mulți creștini, necăpătând îndată răspuns la rugăciune, încetează de a se mai ruga. Din versetul de mai sus învățăm marele adevăr de a stărui până la capăt în lupta cea bună a credinței și de a ne întări inimile prin îndelungă răbdare. Plugarul seamănă sămânța și așteaptă roada. Lunile trec, dar încrederea lui în legile firii îi dă răbdare și la sfârșit dobândește răsplata. Să nu ne îndoim niciodată, oricât de mult am aștepta. Numai cine rabdă dobândește binecuvântările făgăduite. Copiii lui Dumnezeu, frații mei, suntem în așteptarea celui mai mare eveniment care se va arăta curând pentru noi, fiii credinței, venirea Domnului Isus Hristos. Întăriți-vă inimile! Întărirea inimii e o treabă pe care trebuie să o fac eu prin mijloacele pe care mi le-a dat Dumnezeu, adică harul, cuvântul sau învățătura, credința, Duhul Sfânt, ascultarea, neprihănirea, dragostea. Iosua 1 cu 6. Întărește-te și îmbărbătează-te. Dacă nu fac zilnic lucrul acesta prin mijloacele harului lui Dumnezeu, trăiesc o viață de înfrângeri și fără roadă. Fiți îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Da, venirea Domnului este foarte aproape. Numai inimile în care această făgăduință este vie sunt cu adevărat treze și înflăcărate în credință și în dragoste. Numai ele trăiesc cu adevărat viața creștină. Numai ele formează biserica cea via lui Hristos. Unde nu se mai vorbește și nu se mai așteaptă cu înflăcărare venirea Domnului Iisus, acolo se veștejește totul. Și credință, și dragoste, și smerenie, și răbdare. Totul devine formă goală. Venirea Domnului este aproape. Să privim la proroci, la apostoli, la martiri. Să privim la cele spuse de Domnul Iisus. Să nu cădem de oboseală, încă puțină vreme și cel ce vine va veni. Amin. Vino Doamne Iisuse. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Iacov, capitolul 5, de la versetul 5 la versetul 8. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, v-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel, ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivia.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 mai mult ca tot ce scump în ea. mai mult decât se poate spune Isu se e iubirea ta mai mult mai mult mai mult mai mult decât se poate spune, Se e iubirea ta mai mult decât înțelepciunea a ce stui viax strica mai mult ca cerul și pământul isus E cuvântul tău Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult ca cerul și pământul Mai mult, mai mult, mai mult, mult să e cuvântul tău Mai mult ca orice închipuire sau duri care se desfac, Mai mult decât se poate crede, Iisus, ești Tu, ești Tu în via. mai mult. Cât se poate crede, mai mult, mai mult, mai mult, Isus, ești tu, ești tu în ea.